Але вчорашня публікація мене страшенно втішила. Не дивуйтеся, справді так. Це розпач тих, хто вже не має ніяких посутніх аргументів проти програми, висунутої мною і нашою партією. Якщо вже користаються такою непевною і вразливою з усіх боків зброєю, то це непомильна ознака, що політичні арсенали наших ворогів спустошені. Немає пороху в їхніх порохівницях. У той час, коли наші арсенали, повні наші цілі, ясні для всіх, наша позиція непохитна, бо закорінена в усіх вас, в усіх нас, в народ. Якого правди сила ніким звойована ще не була. Правда повинна бути правдішою, а сила сильнішою. У занадтого вдома люмбагу вимкнув телевізор. «Браво, кицюню! Ось що значить школа! Нехай копирсаються, нехай нишпорять. Генерал Льоша і паталогуанатом Орко шлют тобі слова найщирішої підтримки. «Досить, досить!» – напосійся на люмбага занадтий. «До дідчої мами! І не треба мене зацитькувати! Долі з маком ви всі отримаєте!» Це бро смоли гарячої кожному, а не міністерські фотелі. Нездари гребані. Чому я маю відбиватися від цих писак? Хто за ними стоїть? Хто дає їм матеріал? Де елементарна інформація про біг подій навколо нас? Ти що? Не можеш заткнути їм пельки? Не розумієш, що політикові такого рангу не можна мати за собою такий мізерний ганебний кримінал, як боягузлива втеча з місця наїзду? Я за визначенням мушу цупити мільйони, розтринькувати мільярди, будувати віли на Канарах, розпродувати країну. Це тільки викликає повагу і пострах. Негайно, чуєш, негайно організую газетну контрхвилю, бо як я захлинуся в цьому лайні, ти підеш на дно разом зі мною. І ніхто, підкреслюю, ніхто тобі не допоможе, бо... Роман намацав у кишені папірець телеграми. Просимо негайно приїхати за такою адресою Видавництво Мойсад. Прочинивши двері видавництва, остовпів. До нього, широко сміхаючись, йшов його давній приятель Микола Хоменко, що колись пропустив Романових гаргар -гар на республіканські шпальти. На відміну від Романа. Старий приятель за нових часів, мабуть, зумів обернути давнішнє житєве скрахування на політичний капітал. З усього бачилося. Микола відчув смак нового життя, трохи вже обсидівся за новими офісними меблями фірми Маркс і тішився з факсів, телексів, комп'ютерів. Людина з минулого не заважала йому, а лише як гостра, підлева. Відтіняла свіжий смак нового життя. М'ятна насолода. Що, подобається? Настали наші часи, друже. Вилазь швиденько, і ти з андеграунду. Хто не встиг, то і запізнився, як каже мішеф. Секретарка занесла запашну каву. То що, робитимемо з тебе постмодернягу? Весело трох котів Микола. Мені патрон дав карт-бланш на авторі твори. Його цікавлять лише гроші. Подейкують, ти ще почуєш, бутім він тут щось відмиває. Хай клевещуть, я став мудрішим, диви, що я вже видав. Микола кинув на стіл дві книги. Ти знахідка, як давньому другові скажу, я мало не вскочив у халепу. Започаткував серію Проза шухлядки. Почав, як хорт, бігати за письменниками, аби вигрібали зі столів своє гінокомисліє і здавали мені. На перші дві книжечки наш кріп. І по всьому. Уявляєш, у нас ніхто нічого не писав у стіл. У молодих є кілька десятків оповідань, а у старших – нічого, жодного твору. Підпільної художньої літератури у нас не існувало. Отака шухлядка у мене вийшла. І тут ти, нагодився зі своїм а врятував мене. А ти сам...